І чи хтось із моїх побратимів-співробітників, з якими разом під кулі ходили, встав на оперативці чи на колегії і сказав, «Що ви робите?»